Так він сказав, і Патрокул послухав товариша й друга. Дівчину юну знамету його привів гарнолицю і до кораблів ахейських окличникам дав допровадить. Ішла проти волі та жінка, Ахіл же, раняючи, сльози, друзів покинув своїх і на березі сивого моря. Сів від усіх віддаля, і, дивлячись вдалеч без краю, матір кохану благав, простягаючи руки до неї. Матінко Люба, ти коротковічним мене породила, чи не повинен був честю із неба мене вшанувати зевс громовладний? Та нині не дав він її ані трохи, Тяжко зневажив мене Агамемнон, широкодержавний, син Атрея, забрав і привласнив мою нагороду. Так він ридаючи мовив, і вчула те мати поважна, що біля батька старого в морській глибочині сиділа. Вийшла із сивого моря богиня, мов легка хмарина, сіла і сина, що слізьми вмивався, голубила ніжно, і на ім'я, називаючи, так промовляла до нього. Сину, чого ти плачеш? Яка тобі туга на серце впала, розказуй усе. Не таїсь, щоб ми знали обоє. Тяжко зітхнувши, у відповідь мовив Ахіл протконогий Знаєш сама ти. Що ж говорить тобі те, що відомо? Ми на Фіви священне Гетіо, на місто ходили І, зруйнувавши його, всю здобич сюди перевезли Все до ладу між собою сини поділили Ахейські Сину ж Атрея вони хрисеїду дали гарнолицю А незабаром і Хріс, дальносяжного жреця полона До кораблів вистрохідних від мідіно-збройних Ахеїв доньку прийшов визволять, незлічений принісши їм викуп. Жезл золотий у руках, на чолі ж мав вінок Аполона, полона, далеко і всіх почав він благати Ахеїв. А Атрея синів, що найбільше, начальників війська. Схвальними криками всі дали тоді згоду Ахеї волю волити жерцеві. Коштовний приймаючи викуп. Тільки Атріт Агамемнон душею цього не вподобав. Згорда прогнав він жерця і лайкою тяжко зневажив. В гніві старець вернувся назад. Аполлон же прихильно слухав його молитов. Був, бо завжди цей жрець йому любий. Кинув він з лука смертельну стрілу на аргеїв, і люди падали густо рядами а божії стріли літали скрізь по широкому стану Ахеїв. Тоді-то примудрий, знаючи все, ворожбит, нам волю звістив божественну. Перший тоді я пораду подав уласкавити Бога. Гнівом скипів Агамемнон, і раптом схопившись із місця, словом грозити почав, і здійснилась та нині погроза. Он на швидкім кораблі повезли вже у Хрісу Ахеї дівчину ту би строку і щедрі дари в ладареві. В мене ж вождеві окличники щойно взяли із намету бранку мою Брісеїду, яку дарували Ахеї. Тож за свого відважного сина вступись, коли можеш. Йди на Олімп і Зевса благай якщо ти коли-небудь словом чи ділом, яким вдовольнила, на серце. Ще бо дитиною часто в оце відчував я оселі, як ти хвалилася, що від чола темнохмарного Зевса ти лиш одна із безсмертних ганебну біду відвернула в час, як хотіли його закувати боги Олімпійські. Гера, дружина його, Посейдон та Палада Афіна але прийшла ти, богине, і зевсе пут врятувала. Впоміч на високоверхий Олімп сторукого взявши, що Бріареєм блаженні боги його кличуть, а люди звуть Геоном, бо силою він перевершує й батька. Біля Кроніона сів він своєю могутністю гордий, пойняті жахом боги, вже Зевса скувать не посміли. Тож нагадай про це Зевсу й благай, за коліна обнявши, чи не погодився б він допомогу троянам подати і під корми корабельні вбиваючи поспіль Ахеїв в море зіпхнути, щоб краще свого розпізнали державця, та щоб дізнався і широкодержавний Атрід Агамемнон, як погрішив він, зневаживши кращого споміж Ахею.